тран дрогин بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه بعد وجуни присутни браћо и сестре аслому الله تعالى وبركاته пастор лаво салашин редовним najvjerodostojniji hadisa Rasulullaha Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a koje su zabiležili u dva sahiha, imam Bukhari i imam Muslim. Na redu je 44. hadis iz ove knjige koju mi komentarišemo, koja se zove Spoj dva sahiha i dvije vjerodostojne zbirke hadisa, Ana ravno sve to poučavljam o vjimani, kitabul al iman, poučavljam o vjerovanju. Pa na redu hadis od Abu Dharr radijallahu ta'ala anhu, qala: "Stai dirakahu, ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thaubun abyad wa huwa abyad wa Kaže: Došao sam kod Rasulullah Muhammeda sallallahu alayhi wa Ony był w białej odzieży i spałował je. Tum ataytuhu wa qad istayqadha. Kiedy zatem sam doszedł drugi put. A on se je był weć probudził. Fa qala: Ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah, thumma mata Svaki čovjek koji kaže la ilaha illa allah i izgovori zatim umre na tome ući će u džennet kaže rasulullah Muhammed aleyh salatu Zar reko wa in zana wa in saraqa قال wa in zana wa in saraqa pa makar i činio velike grijehe kao što su krađa i preljuba, kaže pa makar činio te grijehe. Kultu vajn zena vajn saraka, a ala vajn zena vajn saraka. Reko, pa zar o Allahu poslaniće iako bude krao? I činio preljubu, zar će ući i pored toga u džanet, kaže, svakako Pa makar činio i te pomenute grijehe. Kultu va in zana va in saraqa, kala va in zana va in saraqa, ala ragmi en fiebi dharu. Rekoh pa zar o oh, Allaho postaniće iako bude krao i činio prelubu? Kaže pa iako bude krao i činio prelubu, pa makar to bilo mrsko i u suprotnosti sa Ebu Dzarrom i sa njegovim i sa njegovim mišljenjima. Wa kana Abu Dharr idha hadatha bi hadha qala wa in I Abu Dharr radijallahu ta'ala anhu kada bi prenosi ovaj hadis i ga i pričao ovaj ljudima, on bi na kraju rekao to je tako, to je istina, pa makar se tome suprotstavljao Ebu Dharr pa maka se tome suprostavljao Ebu Dhar u drugom rivajetu ovoga hadisa stoji da je Ebu Dar rekao išao sam sa poslaniku Muhammedom sallallahu alaihi wasallam pa mi je rekao sjedni ovdje i posadio me je uh, da sjednem na zemlju oko koje su se nalazili kameni nakve kamenjar kaže, rekao mi je sjedi ovdje dok se ja ne vratim. Kaže, zatim je otišao, nastavio je da ide tom kamenitom zemljom, zedotle dok mi se nije izgubio iz vida, pa je odulio svoj boravak tamo, a onda sam čuo kako se vraća. I govorio je, zar iako bude krao i preljubu činio, pa kada je Došao nisam mogao da se strpim već sam rekao o Allaho poslaniće za tebe bi žrtvovao sebe e, kome si to odgovarao odnosno koga si to pitao i sa kim si to razgovarao kada si rekao pa zar i ako bude e, činio e, ovaj, krao i činio preljubu kaže to je melek Džibriva pojavio mi se i došao mi je Uh, ovdje baš u ovom kamenjaru i rekao mi je obraduj Muhammede sve one koji umru bez širka, bez mnogo boštva da će ući u džennet rekao sam Resulullah a.s. o Allahom, o Džibrile zar i ako bude činio velike grijehe kao što su krađa i preljuba kaže da zatim sam ja nekoliko puta to ponovio a on je na isti način na isti način odgovorio. Ovo je hadis Resulullah s.a.v. kojeg imam Bukhari spomenuo u nekoliko poglavlja i spomenuo nekoliko naslova iznad ovog, ovog hadisa. Babu fil dženaizi. Jedan od tih naslova jeste e, naslov o dženaizi. O o uh, muslimana i o ukopu naravno muslimana i rekao je čije zadnje riječi budu la ilaha illa allah i onaj čije zadnje riječi budu la ilaha illa allah zati mi govor od tabiina wahba ibn munabbaha kome, kome je rečeno zar nije riječi zar nisu riječi la ilaha illa allah ključ od dženeta Rekao je svaka koda jesu ključ od dženeta su reci la ilaha illa ali svaki ključ ima svoje zubce i ako dođeš i doneseš ključ do dženeta koji ima svoje zubce otvorićete se i otvorićeš dženenske kapije a u suprotnom neće ti se otvoriti neće se otvoriti Džannet, nećete se otvoriti Džannet. E, naravno, šta ovo znači? Ovo prije svega govori ovdje o važnosti šahadete. Da su to najvrednije riječi koje čovjek izgovara. Najvrednije riječi koje čovjek može izgovori jesu la ilahe illallah. To je najveća istina. I one donose čovjeku, robu i čovječanstvu i zajednici svako dobro na oba na oba svijeta. Posebno ako ih čovjek izgovori, pa ih živi, pa zapečati i završi život na ovom svijetu sa riječima la ilaha illallah, onda će definitivno, definitivno ući u džennet najvjerovatnije bez, bez polaganja računa. Međutim, la ilaha Allah imaju svoje uvjete, imaju svoje uvjete ove riječi. Nije samo ih izgovoriti, nego je potrebno šta, da čovjek vjeruje u ove riječi, da se pokori ovim riječima, da ih iskreno izgovori, da voli ove riječi, da voli one koji pripadaju šehadetu i naravno da bude da prezire sve ono što se suprotstavlja što se suprotstavlja ovoj istini. Zatim nakon toga da sprovede ono što traže ove riječi u svojim, u, svoj, u svojim, dakle, u svojim djelima. To su ključevi, odnosno to su ovaj zubci na ovom ključu džaneta koji se zove La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Imam Buharija je ovdje, uh, ovaj hadis spomenuo, uh, na nekoliko mjesta, kao što rekao, a jedan od naslova, pored ovog pomenutog, jeste Babu Vikril Melayketi. Kaže, poglavlje o melekima, spomen Allahovih Allahovih meleka. Pa je rekao Enes radi Allahu ta'ala anhu, da je rekao Abdullah ibn Selam, Abdullah ibn Selam je jedan od najučenijih jehudija u Medini, koji je prijimio islam. Rekao je Resulullahu a.s.a. Zaista je Djibril neprijatelj Yehudija od meleka. Dakle Yehudije smatraju da je Djibril alejhi salatu vesselam njihov neprijatelj. Neprijatel. Zatim je spomenu izreku Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu o reči muzičnog glasa subhanahu ta'ala inna lanahnu saffun o Melekima. ma dakle gdje stoji da oni govore da su oni rekli da zaista smo mi poredani u safovima, to jeste meleki su poredani u safovima, kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, to se odnosi, to se odnosi na, na meleke. Sama riječ melek je jednina, a množina je meleiketu na arapskom jeziku. A osnova ove riječi dolazi od riječi eluketu, što znači poslanica. Dakle, osnova ove riječi, od, koje, od kojih su nazvani meleki, jeste eluketom što znači poslanica. A naravno jasno je zbog čega su oni nazvani ovim terminom, zbog toga što su oni bili zaduženi da dostavljaju najveću, najveću uh, zadaću i najveću Allahu subhanahu wa ta'ala poslanicu. To su uh, tijela, plemenita tijela, duhovna tijela koja oni imaju uh uzishani Allah subhanahu wa im je dao mogućnost da se oni pretvaraju, pretvaraju u različite u različite oblike. Uh, naravno ima puno hadisa koji govore o melekima Jedan od tih jeste hadis od Ajše radijallahu taala anha koji je bilje Muslim gdje stoji da je rasulullah rekao khuliqatil malaikatu min nur. Meleki su meleki su stvoreni od svjetla. Meleki su stvoreni od svijetla, dakle hadis je kod imama muslima, rahimahullahu ta'ala. Zatim hadis od uh, Ebu Dara također, a bileži ga imam Tirmidi, rahimahullahu ta'ala i drugi, gdje stoji da je Resulullah a.s. rekao, pa ste govorat o Allahošanu jako bitno je revirovanje u meleke, jedan od stubova imana, jedan od ruknova imana, bez čega iman jednog čovjeka nije valan. Kaže Resulullah alejhi salatun selam, at-tisa ma zaškripela su nebesa. Zaškripevala su nebesa. Wa huqqa laha an taq. Kaže, a s pravom su zaškripela i s pravom Kaže Resulullah salatun Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa 'alayhi malak sadid. Kaže Resulullah alejhi na nebesima na ogromnim nebeskim prostorstvima ovo svjetskom, dunjaluškom nebo koje za nas i na ostalih šest nebesa nema prosura nikoliko je četiri prsta kaže Resulullah s.a.v. a da tu ne nije melek koji čini seždu Allahu. subhanahu wa ta'ala i zato je jako bitno spominjati i govoriti o melekima jer je govor o melekima nešto što nam povećava nešto što, što nam povećava dakle ovaj iman Također imam Taberani, r.a. Ta bile od Džabira da je Rasulullah a.s. rekao na sedam nebesa ne postoji prostor nikoliko je stopalo, nikoliko je jedan pedal, nikoliko je jedna šaka, a da na tom prostoru nije melek koji ili stoji na, na tejamu boravi skrušeno Allah u Žešanu i baličini ili na ruku'u Ruku'u čini Allah ili je na seždi Allahu Subhanehu Ta'ala seždu, seždu, dakle ovaj čini. je jedna jako zanimljiva stvar jeste da je ovim melekim Allahi Šanohu odredio da čine po jedan od ovih ibadeta. Ili qiyam, stajanje, ili ruku', savijanje, ili sežda, A nama, ljudima, i uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala propisao sve ove ibadete. Dozvolio nam ih je i propisao nam sve ove ibadete. Jer je ibadet počast i oni su počašćeni vječno ovako da stoje, a nama je Allah subhanahu wa ta'ala dao mogućnost da uživamo u svim ovim varijantama ibadeta i pokornosti Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Meleki su muškog, niti su ženskog roda, oni niti jedu niti piju niti se raznožavaju, e, niti se nasljeđuju e, a naravno na to nam ukazuju hadisi i dokazi iz dva izvora primjera radi slučaj Ishihima alejselatu veselam e, i Sare kada je kada su došli meleki kod Ibrahim alejselatu veselam i onim prinio cijelo e, pečeno tele oni nisu oni nisu dakle ovaj jeli nisu jeli ništa iz to je ono što je zbunilo dodatno Ibrahim aleyhissalatu aleyhissalatu vesselam u uh, u kuranskim ajetima je se spominje vjerovanje u šest še imanskih istina kao što je amanar rasulu bima unzile ilehi birrbi vel mu'minun poslanik vjeruje ono što se objavlja njemu i tako dalje, i vjernici, kuđun amene billahi, svaki od njih vjeruje u Allaha, u Melaiketihi, u Kutubihi, u Rusulihi. Zatim u njegove Meleke, u njegove knjige i u njegove, i u njegove poslanike. Dakle, odmah nakon uzvišenog, nakon što je sebe spomenuo, gospodar spominje Meleke. Gospodar spominje Meleke. Neko će reći, pa zar nijesu poslanici vredniji od Meleka? Zar nijesu poslanici vredniji od Meleka? Izar vjernici ne mogu da budu vredniji od meleka kada su odani, kada su pobožni, jer oni nemaju mogućnost griješenja. Svakako da jesu bolji i jesu ovaj vredniji kod Allaha subhanahu ali meleki su posrednici između gospodara, stvoritelja i nas, i zbog toga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala spomene odmah nakon nakon sebe, nakon njegovog subhanahu wa ta ta'ala plemenitog stvorenog bića. Uh, Imam Buhari rahimehullah ta'ala je uh, ovdje pod ovim jednim nasom svoj tijizi spomeno čak 30 hadisa koji govore koji govore o melekima. koji govore o melekim neko će reći otkud sad pričam o melekima, a Abu Dharr radijallahu ta'ala ono govori o imanu pa baš zbog toga što se spomene koji melek ovo hadis se spomene melek Djibril alayhi salatu alayhi salatu wa salam dakle 30. hadisa Imam Buhari ja spomene, što inače nije njegova praksa. On spomene naslov hadis dva, nekoliko hadisa i onda prelazi na druge naslove, druge i e, i na, i naredne dakle ovaj hadise. Spomenu ti hadisi su ovaj obuhvatni e, spominjanje najpoznatiji meleka kao što je Džibril alejselatu selam, kao što je Mikael, kao što je onaj koji je zadužen da oblikuje ljudski, ljudski, ljudsku formu i ljudski lik u utrobama majki. Zatim govorio je, spominjao je hadise o meleku koji čuva vatru, o meleku koji je zadužen za brda, spomeno je hadise o melekima koji su na nebesima, o melekima koji se spuštaju u oblake, o melekima koji ulaze u bejtu al-ma'amur, u hram, ili na nebesima koja se nalazi na sedmom nebu, a u koju uđe svakodnevno 70.000 meleka i oni više nikada tu se ne vrate, a svakog dana uđe po 70.000 meleka. Spomenuo je hadise, odnosno hadise koji spomenju meleke, a, a koji pišu ljude koji dolaze i idu na džumu, zatim one koji čuvaju džennet i također meleke koji se međusobno smjenjuju ovaj eh, Naziru anaziru anaziru da te ljudi i ono što oni ono što oni ovaj čine kada je u pitanju melek džibril eh, Rasulullah alejselatu vesselam ga je opisao sa nekoliko eh, svojstava i osobina a također je spomenuti u Kur'anu po mnogim atributima jedno od tih atributa jeste Ruhul Kudus je on Ruhul Kudus dakle to je jedno od imena džibrila aleyhis salatu, aleyhis salatu, dakle, uh, jedan, jedan od naziva za Džibrila, aleyhis salatu, jer je Džibril, Džibril znači na sirskom jeziku, taj jezik koji je postojao, koji je bio karakterističan za ehlul Kitabije ili za uh, narode koji su živili u blizini, blizini Rasulullah sallahu aleyhi vev salam, na, to, na tom sirskom jeziku Džibril znači Abdullah, Allahu Subhanahu wa Tala Rabu. Džibril, Znači, Abdullah, Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala, on je najpovjerljiviji, on je najbolji melek na nebesima. Najbolji melek na nebesima jeste Jibril, alaihi salatu zelam, zato ima najčasniju, najčasniju, dakle, ovaj, ulogu uh, od njegovih, uh, ono, ono kako ga Allah u karakteristva, jeste al-ruhul amin. Al-ruhul amin, povjerljivi ruh povjerljivi ruh ida on rasulun khirin plemeniti zeslanik da je on vu da je on, on snažni moćni mekin onaj koji je eh, također kome je data vlast mu to je onaj koji, koji eh, kome se pokoravaju i emin također povjerljiv samo to je smenuto za meleka džibrila alejhi salatu alejhi salatu wasalam. dakle kako se izgovara ova riječ Džibril je ispravno. Džebrail je ispravno. I još mnogo drugih varijanti ima kada je u pitanju e, ime Džibrila alejhi salatu alejhi salatu ve selam. E, naravno spomenuti su i drugi meleci, meleki u stvari e, kao što je, e, kao što je Israfil a također je Rasulullah alejhi salatu vesselam eh, onosno prenosi Said ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu da je Rasulullah govorio da je dato Israfilu da bira između toga da bude vjerojesnik rob ili vjerojevjesni melek vjerojevjesnik melek pa mu je Džibril sugerirao da bude skroman a on je izabrao da bude Vjerovjesnik ili zaslanik, i zaslanik, dakle, ovaj Allah subhanahu wa ta'la, samo, samo rog. Od Ebu Sa'id al-Hudrija stoji da je Rasulullah alaihissalatu wassalam rekao, kako da uživam kada je vlasnik sura ili roga se pripremio i uzeo je rog i kaže, e, nagnuo je svoje čelo i svoju glavu i čeka, čeka da mu se dozvoli da puhne da puhne u rog. E, to je naravno e, samo dio onoga što je Imam Buhari spomenuo kada su u pitanju meleki. Mnogobroni su hadisi i e, mi nećemo sada ovaj tu detaljno o, o njima govoriti. Zaista se na ovu temu može, može mnogo, mnogo ovaj e, govoriti. Također je jedan od naslova koje je Imam Buhari je spomenuo kada u pitanju ovaj hadis jeste poglavlja u biloju djeći. Poглаве obiloje, djeci, naslov bijela odjeća. Odakle je to Imam Buhari rahimehullah izvukao? Izvukao je iz ovog dijela hadisa na samom početku u kojem stoje da je Buhari rekao, došao sam kod poslanika kod poslanika Alih ibn Sa'ad va alayhi thawabun njemu je bila bila odjeća, a na njemu je bila bila odjeća. Ima u sunnetu jasni hadisa koji utemeljuju Vrijednost bijele boje. Jasni Hadis, kao što je hadis, e, preporučujem vam bijelu odjeću, oblačite jer to je najčistija i najprijatnija i u bijeloj odjeći umotavajte vaše umrle, govorio Rasulullah Muhammad s.a.w. i rekao je to je najbolja e, boja u kojoj možete vi da se odjenete, rekao je Rasulullah, ali ovi hadisi koji su mnogo jasni koji su vjerodostojni, koje je izrekao Rasulullah, Imam Buhar je nije spomenuo pod ovim naslova, kada je govorio Zašto? Zbog toga što oni ne ispunjavaju njegove uvjete vjerodostojnosti. I ovdje je spomenuo samo ovaj hadis o debu vera radijallahu ta'ala anhu gdje se samo onako indirektno spominje bilo u djeći. Da je Rasulullah bio u bijeloj u djeći. A to naravno i sa druge strane dovoljno govori o ovaj e, forsiranja i nošenja bile, bile boje. je to najlepša i najbolja boja. Najlepša i najbolja boja. Dakle, ako se a uh, hoće izdajeoti neka boja od uh, svih boja onda nema sumje da je bila boja ta od, oko koje ili za koju su došli vjerodostojni precizni i precizni dakle ovaj dokaz do odnosno se tati isnata rasululaha Muhammeda sallallahu sallallahu alayhi wasallam ovdje imamo, primjera radi eh, Rasulullahov Rasulullaho Bišaret radosna vijest, Rasulullahov muštuluk za umet dakle muštuluk koju mu je donio Džibril alaihissalatu wassalam da svaki onaj ko izgovori la ilaha illa Allah a naravno vjeruje u njih u ove riječi zatim čini od dijela onoliko koliko je dovoljno da bude imana u njemu, da bi potvrdio svoj iman, on će ući u dženet, pa makar imao pri sebi određene grijehe i velike grijehe, kao što su krađe i kao što su dakle, ovaj preljuba. Kao što su krađe i kao što su e, preljuba. Jer veliki grije iz ovog hadisa i iz mnogobroni drugih hadisa, rekli smo šta... Ne anuliraju, ne uništavaju u potpunosti iman. Nego ga šta? Smanjuju. Smanjuju ga. Ali ga ne anuliraju. Ne derogiraju ga u potpunosti. A imaju ona dijela koja su veća od velike grijeha, a to su naravno dijela nevjerstva i kufra koja u potpunosti anuliraju i brišu imani srca i iz ovaj života. Naravno, ovo nikako ne znači, ovo nikako nemoj da shvate ljudi ovaj, na pogrešan način, da je ovo umanjivanje opasnosti ovih grijeha koji su, su spomenuli. To je krađa, renubaji, pijenja alkohola i ostalih, dakle, veliki, veliki grijez. Ovo nikako ne znači umanjivanje njihove opasnosti. To su grijesi jako opasni, oni ugrožavaju ima i čovjek ukoliko primjera radi, u straju učinjaju ti grijeha, imat velike, velike posljedice. Snosit će velike posljedice, jer svaki grijeh, a makar on bio i mali, a kamoli veliki grije si, imaju za sobom posljedice. Imaju za sobom nose, za sobom, povlači za sobom posljedice koje čovjek kuša još novom kuša ih čovjek još na ovom, e, na ovom svijetu. Tako da onaj ko se pokaje od velikih grijeha i sretne Allaha subhano teda sa teubom od činjenja velikih grijeha, on će inša Allah u tijera mu mući učernet. Najverovatnije je odmaha. Ako mu budu prevagnula njegova dobra njegova. A onaj ko dođe kod Allaha subhanahu wa ta'ala sa ovim velikim rizima, izgovaraju, la ilaha illallah, ali si nije pokojao, on je tahtel On je pod Allahom šanahu voľom. Ako Allah šanahu bude htio, može odmahovesti u džanet. A ako ne bude tako htio, morat će određeni period da bude u džahenevskoj vatri, da bude u džahenevskoj vatri, a kasnije će izaći iz džaheneva, dakle na kraju. U ovom hadisu primjera radi, Ebu Zar se čudio, naravno Ebu Zar, Azhab Rasulullah, sada je jedan na, od najpobožnijih Azhaba. Obo nam govori koliko je on prezirao velike grijehe, koliko su to grijezi bili veliki u njihovim očima. Kaže, ono na oplenžari, zar moguće pa da uđe u džernet, iako bude ove ove ovaj činio, Poslanih s.a.v. ga vraća na osnovu i govori koliko je uticajan teohid, istina la ilaha ila lada to dakle anulira, anulira i to je Ebu Dher ponovio tri puta i na kraju poslan je rekao makar bilo protiv tvoje vole ovo je Ebu Dher e, naravno u, također se prenosi hadis od Ebu Dherda od Ebu Dherda da se je dogodilo slično između njega i Resulullaha Muhammeda s.a. Sličan hadis, slična izjava od Rasulullaha, Ebu Dersa na isti način čudio, pa mu poslanik rekao, da, Ebu Dersa, pa makar i to i to činio, i makar to bilo suprotno tvojom mišljenju. Ali također ovdje u ovom hadisu vidimo također da se to slično dogodilo, šta? U dijalogu između Rasulullaha, sallallahu alaihi sallam, i Meleka, Meleka Džibrila, kada mu je Melek Džibril donio ove radosne vijesti od Allaha, subhanahu, subhanahu ta'ala. Naravno, Uh, ahlu sunatul džamaat sedbenici praksere surullaha sallam i zajednice oni vjeruju u sve argumente i sve citate i one argumenti i citate koji, kojima se prijeti kojima se prijeti u kojima se spominje kazna i proklestvo i božja sržba i tako dalje i također vjerujemo i u one dokaze u kojima se obećava nagrada i e, koji bude nađu u našim srcima i u našim i u našim životima. Mi vjerujemo i u jednu i u drugu vrstu dokaza. I mi balansiramo. I to je sredina. I to je istiniti put. Zalutali su oni koji su ovaj prenaglili i dali prednost samo ovim citatima koji zastrašuju. Samo su citirali i čitali i učili i pamtili ove hadise i ove citate i oni su, naravno, to su haridžije, harurije, oni su skroz oteši daleko sa pravoga puta i za njih skoro da niko ne može da bude musliman, jer samo malo ako mrtneš, kod njih izlaži i iz žire, a to u stvari, to, to je princip koji ne može niko da ispoštoje, jer ljudi su griješna stvorenja, to samo može da važi za neleke. I sa druge strane su također ovaj, pogrišili oni koji su previše dali, na važnost, iz kojih su samo forsirali hadise i citate o nadi, onadi, nadi, o milosti i tako dalje, o nagradi, zapostavljajući ove hadise. A, a u sonom al-Džama, oni su kao ptica koja ima dva krila. Koja ima dva krila. Hadisi koji go, koji prijete i hadisi koji obećavaju. I tako ptica balansira između ta dva krila i leti do, do uspjeha. I leti do Allahovog Žešanu zdovoljstva, to jeste do do mnogo. Također ono što je jako bitno jeste da spomenemo nakada su kada u pitanju ova kategorija ljudi, a to su ovaj počinioci velikih grijeha, oni su e, oni su adressa Rasulullahu vak sallallahu alejhi ve Al, sellem zauzimanja, poslanik Allahov će se zauzimati za e, vjernike koji su učinili velike veđe ke jer je uslov da bi se, da, da bi neko imao da bi neko imao pravo na rasulullahov šefaat da bude vjernik da bude vjernik i naravno doći nam hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem on poima stoje kako će se Allah džellaluhu zauzimati za vjernike meleki šehidi poslanici i vjernici jedni jedni za druge to je jedan od najranijih hadisa koji će nam doći ako Bog da našo cela Ubrzo. A poslanik Aliye kaley salatu vesselam tu se i vidi njegova dobrota i sa sažalivost prema nama e, imao je molbu i dovu kao i svaki drugi poslanik da zamoli Allaha šta hoće a on je tu on tu dovu i molbu nije iskoristio već je ostavio za sudnji dan da bude da se uzima za nas to jeste za njegov za njegov dakle ummet i za griješnike iz njegovog iz njegovog ummeta u tom smislu, braće moja draga, cilni vjernici, poštovane vjernice, iz ovog hadisa vidimo veličinu teohida, veličinu istine i da su najsrećniji ljudi oni koji izgovaraju koji ga žive, koji vjeruju, koji vjeruju u šahadet i naravno, ono što je jako bitno jeste da se uvijek borimo sa iskrenošću, sa iskrenošću, jer svaki grijeh on u sebi sadrži dozu širka, svaki grijeh, jer si ti to ti im grijehom dao prednost nekom ili nečemu nad Allahom subhanahu ve taala. Imam subhanahu ve taala. Naravno nije svaki širk ovaj, da izvodi iz to su takve to je skriveni širk u metu Muhameda sallallahu alejhi sellem koji je skriveni od hoda hudamrava kako stoji u nekim u nekim predajama i zato mi ovijek alahešanom movimo, i ja ke na'abudu, samo tebe obožavam. Ova fraza, i ja ke na'abudu, gdje je prvo spomenuta zamjenica, a onda glago, što je rijetka fraza i rijet, rijetka forma u orapskom jeziku, ova forma, tufidul hasr, znači da samo, Allaha, samo tebe o Allahu obožavam. A ono, ovaj dio ajeta budi kod nas i preispituje stalno iskrenost. Stalno preispituje iskrenost. Jer šeitan uvijek naređuje širk, a duša mu se vrlo često pokorava u tome i e, uvijek dakle e, je radoznala i okrenuta vrlo često prema nečemu, e, nekim lažnim božanstvima, ili iz straha, ili iz nade, ili iz potrebe, a naravno, Uh, ono što, što, što najviše ovaj, uh, duši odgovara jeste svakako da ostane na fitri, da ostane na istini a u liječima i ja ke o sta'in samo o tebe pomoć tražimo o gospodaru tu je lijek tu je lijek uh, za kibru za oholost tu je lijek za oholost jer ne možeš sam sam si nemoćan bez Allahove džellelahu podrške nećeš uspjeti ni jednu obavezu da ispošliš. zato prim radi kada je bude pozvan na hayya 'ala s-salahi hayya l-falah štaka je vjernik za muezzinom la haula wala kuvvete illa billah nema prelaženja iz jednog stanja u drugo stanje ni niti ima snage za tim bez Allaho velešanu podrške i Allahu subhanahu wa ta'ala snage Dakle, čovjek se odriče svoje snage, uradi što je do sebe, ali se šta uh, ne oslanja prevazhodno i uh, u prvom redu na to, nego se oslanja na Allaha, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U tom smislu, braće moja, svim neseste, da vas Allah šanu nagrada, da svaki je kajr, ja Rabbi, da nas Allah žešanu učvrsti na imanu, da nas Allah, subhanahu wa ta'ala, odjene odjećom takvalu ka Bogu bojaznosti, da nas sačuva svih razvratnih radnjih, javnih i tajnih iskušenja, javnih i tajnih, jer zaista je on najbolji zaštitnik i on je najbolji pomagač. Posljedna dovesta. Hvala Allahu zašanu i neka je salavat i salamu. Nasuru Allahu muhammeda salallahu alaihi wasalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala.